То років так двадцять вісі. Ще коли шукав для себе, то потім уже шукав себе. До смерті Федора Вишневського, який п'ять літ возив тебе по Європі. А потім усе. У перших двадцять вісім доля упхала тобі одні блиски, світоч Академію, мрію світу слов'янського, де на сторожі твоєї краси і таланту стояв Юстин Звіряка, родич і лаврський друкар. Петербург, у якому могутніми плечима був камерфур'єр цариці Гнат Полтавцев, ще один родич. Але над усіма генерал-майор Вишневський, сват самої цариці, який випадком побачив у церкві під козельцем її майбутню велику любов, вінчаного мужа, а тоді просто козацького сина Олексія Розума, красення і співака. Вишневський міг у цьому царстві все, і поза ним теж. Вище від нього була тільки цариця, котра любила токайське вино, що він для неї возив А найближче тільки Варсава, принаймні в Токаї. Не хотів обертатися туди, у Петербург, у Токай, там боліло Викреслив, забув, не бажав, умів уже керувати своїми бажаннями, отже осягати високе блаженство Нині поруч з ним ті, хто є, цінує їх, уже навіть має славу Це за те, що втратив Нині перед ним запобігають і багачі, Щоправда, недовго. Він став модним, як собаки, Півчі карти. Що там ще любили цариці? Приступ чорної нудьги Та жовчі слабшав. Інколи не вмів Ним управляти, Бо навіть його побоювався, Бо міг запросто знищити Щось написане, а потім жаліти. Може, тому охоче роздаровував, Покривив душею. Любили його, і він їх любив, бо нікому не зашкодив. Було б йому все за виграшку, якби не старість, якби не холоди. Писав панам, уже минула половина зими, а кожушок ваш затримується. Коли догідно Богові і вам, прийшліть через Трофима Михайловича, коли ж ні, господня воля хай буде. Принаймні прийшліть маленький внутрішній замочок, які бувають у гуслях, або ж... Бога ради, подбайте про Ярославську шубку, зима йде, а старість вже давно прийшла. Треба для неї тепліше і легше, та й ця купівля, і за зжибрацьким моїм капіталом, горіло лице. Не навчився принижуватися, але інакше не міг, то була плата за свободу. Не хотів одружуватися, не хотів мати хату. «Бо народжуються і такі, котрі не хочуть ані служити у війську, ані женитися, котрі доводять, що можна бути чесними з собою і з іншими. Та як міг упхати в чотири стіни своє життя? Мусив би мати палац, аби розмістити їх усіх, тих, без котрих не міг, тих, котрі були розкидані по світах і ніколи разом не збиралися, і не зберуться ніколи, то що той дім городити?» Чи була в світі яка жінка, котрий би міг прочитати латиною «горація»? Може, де й була, але не в цих хатках і навіть не в цих маєтках. Вона йому не трапилася. То пощо що мав чинити комедію? Любив Михайла так сильно, як, мабуть, нікого не любив. Він освітив йому середину життя. І хоч проскакували у його листах лиць верхні нотки великого начальника, котрий зробив кар'єру, прощав їх, Дещо охолонувши. Михайлова біда підняла з надуші душі все. Бачив свою долю у його, так би було і з ним. Витиснули б із нього розум, силу і любов І кинули на старість озлобленого, слабкого, беззахисного, Коли вже нема часу підніматися з руїни, Повірити у людину, якщо не вірив раніше тим, Хто все це вже пройшов. А так хоч щось написав. Не залиш мене під час... Старості Здавалося, ох, як до неї далеко Аж ні, вже поруч Доля дала йому Михайла Як Сократові Платона Аби за ним усе позаписував Аби за ним щось лишилося його Любив його як друга Як сина, як учня воєдино, Бо нічого не буває у чистому вигляді Сміх і плач, день і ніч Душа і плоть, все воєдину Любив його, як ті великі Еліни платонічно, бо істиною не була плоть ніколи. Плоть і фальш одне й те ж. А хто любить цього ідола і сам такий же. Я одружуюся вчителю, сказав тоді на прощання.